بسم الله الرحمن الرحیم مخ مدح مدحا و اس حجوہ دا او صدا <تصفيق> سبحان اللہ نبی اسلام بدی ویلی چا بدی ویلی تب حسان سویلا مدحا دی حجوت محمدن حجوت محمدن و عجبت عنه و انداللہی بات اکو را انداللہی فیزا کل جزاؤ حسان تب شیرن نتو و تب شریفن فِي حَجَوْتَ مُحَمَّدًا وَعَجَبْتُ عَنْهُ وَإِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاؤُمْ حَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرَّنْ تَقِيَمْ رَسُولُ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاُمْ بیشتی که نا؟ بیشتی؟ حَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرَّنْ تَقِيَمْ دا نیکو پریزگار حجو دی کرده محمده رسول الله شیمته لوپا او چغد الله پیغمبر دی عادتی وفاد چي تبي وفينه ده کړي بیا وې پ ان ابي و والدتي و ارزي ل ارزي محمد منكم بقاو زماي عزت او زم ما مور پلار د نبي اسلام دي عزت نه قربان سبحان الله ايو ځکه وې ما ان مدحت محمدن بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي بر تاسو ناده يرد ان شاء الله پرې وي ال حج پکاوې چا ویل او البعض ابو جعفر ان اتجلون عالمون بما يوسف الحلم عدت الفاطيده تخوف تخمت از يفي با عوضهم اكلتوا احد ابي ابو جعفر ندي دا سړی دی او داسې سړی چې دی عالم دی ب مایوحلل می د تل پاسې ده په هغې چې هغه میده میدهبرابرري مطلب داره چې د میدي د علاج د سر زبر نسخه ده هغه سوو وتهخ وو په تخمه ته عیاې د یېږي د بد هزمای د خپلملمانونه نو په اووه د هم غ عادت کړي دي واحده ته واحدده ونه یوي وړ سرلو وشي راي ډرپې نهکوري نو بس چېه نهخ راجي نو یادت زبردست عالم دي دي دي سره خاصه ده خو هجو ده چې بخیل دې څه شی راړي نه بخیل دې څه راړي نه هغه دراو د ادب کې لري کې دي بخیل څړي دي ملګری دا نه خرابي کوي په سفراب شي نو که چې خو بیروک لري کارې تش نو آلته بس شاهپور شي خبره وي دور شي اوخري اوخري اوخري هغه ته مراله کا دغتي ارزو وې دې به ورنیږي نه دروازه کولاو کی او بوجې رکھلو کولو وی دې کار یاد پر دخلکو لاوګي یا پر دې دا یو با با وو دبا کوي فول ټیک ابو جعفر رجل علمون بما يصلح المادات الفاسده تحوفتهمت ازيابي فعودهم اكلت واحده دا راګیدو رغیف اعبی علی حل خوفا من الازیہ فی منزلت السماکی اذا کسرو رغیف اعبی علی بقا یا بکا بکا ان هو باکی دیکھ کرت کچھ حدری لگ چیز ہی کرنے دا دیر مزکی حدریو لگتا تلوار تکی رغیف اعبی علی دوڑی د ابو علی چی دے حل کوز شوي ده او په نو د یارې دجهې نه من عزیابله کو و د ممنو د یاې دوجې نه دا ډوړای د ابواللي چې ملمنوونه یېږي چې ما به اوخري نو دا کوزه شوي د منزی لته سما کې هغه د اسمان دی نه لگا؟ تھی پیش لیے اللہ <سؤال> بندگانو د ابو علی دوڑے خاصل اول دمرہ گراندی دمرہ گراندی خاصل اولنے چه لکہ سماک سطور اے نا دی ده پاسمان کی سطور اے دے لکہ ده سماک سطور ہواسل اول چه گراندی دا ابو علی دوڑے چه دونا حاصل دا گراندی دا کوزه شوي دا او ناشته شوي دا ناشته دغه غزاې د سیماک باندې لاندې کری دي حلل نظر سماک واحد او سماكين کوکبان النيراني يقال له علم السماك الراه وحالسماك الاعظم اعظم يقول لاجل خوف الاذياف ربيع ابي علي نزله عسر الحصول منزله السماك على السما لک السماک چې څنګه په اسمان کې لري چټه کړه دا رد دا روډه دې الله لري تریدا چې مې په خوري وسره کیدو وسره کیدو اذا كسرور غيفا ابي علیین كلا چې د ماته کی دامل مانو ډوډه د ابو علي نو باقا ابو علي جيب کی موکارو جوړي په جوړا سره په وا باقي جملې اسني هغره برخې جوړه بهش جوړي چې زباړه جوړه لږوي زباړه جوړه لږوي دمره واري نو خلق مسجد اورو ګوتیم نو وډې دې بهش جوړي او جوړه ولږل داس جنتی اذا کسرو رغی فأبی علی باکایب کی بکاان فهو باکی ابن مصلاح موی اتانا بخبزل لہو یا بسن کمثل درائیب فی خلقت اذا ما تنفست عند الخبانی تطایر فی البیت من خیفت فی سب بحراد بی حنگر منایفتی می؟ اتانا پلانې مونږ لراړه به خوب زینډوړې لهو چې داغه وا او یا به او چکړه څه پاپر کې پاپر کې راځه پنجابې تم را غو نه شی را نه کی په دې ز مړې کو ته مال با جوړه ډوړا را چې یو ته وګا څاګل چې ځه ماشاء الله څه و ډړې شی قران رحم الله د پندې گاډې راته په باران کې شو په پنجاب کوج بارانو نو شو بل ټوټه لګړی دن سوره خل کو کول چارو واسره نشي د کیو طالبو درد وره ح دوره تفسیر کې شریقه بچي دغه یوه یاد طالبان چې قنداره او اوی دې موټر ته دلاندې داله سنن حاصل اوی کدا چې ګړکان څه دې उचित کوټه ری شه قرار خاندل په نشه تاره وری خواش ضروره ګور پولیس ته وړه وړه نجی نځه ملي کوم کله خو بس گزاره کوم سبب مې د خپل نارانه وی لنګری ته وې خواش ته ته روډا کې دا ته ته روډا کې دا سپاړس روډه هوړلې شیخ به محمد زړه روډه وګړو بیکا روډه نه وی سپاړس روډه <اللہ> دے دے دے اللہ. اللہ اللہ کو شیخ رحمت الله اکبر ته وړي زیاتې شفاه جوړه دي وړي شي او دې چې دې ګزارا دي ورو باندې کې تبعت ناشته لنګري دې چې دلبا شفاه جوړه کې بتنه سبحان الله دا الله غلا د خوراک تنظیم کړو ځکه چې الله رازقونو بارا نه وکاو غاډه اون خلو چې شیخ بولاړي دې دلور دې تنظیم ما باندې دې سبحان الله تنظیم ولکو شفاه جوړه ولیکو پام نه لایي طان ب خوب طانبي خوب ځې له یا ب کمی ل د رامې پې خل کې لکه د رام چې په خلقت په پې خلقې کمی ل د راوي في خلقې دم سی دوه غوپېوي و داسې واړ وړې لکه د رایم چې په خلقت د دا کې وي ی په اذا ما تنفس تا عند رخ والی قلت چتا دستخان بغ کی حا... حا.. حا... نشکی پوکی والی تطایا را تل بیٹی نو والوزی اگر روڈائی پاکور کی من خیپتی دیاری دار پوکی دواجینا دیاری دا دا دا دا دا د دا دا دا دا ملمد واجینا اگر وادوزی اگر برا وادوزی دا چی روڈائی را لسل لاری اگر روڈائی را کنینا جاگه دا لوتو نی اگ ول که نه وقالله عباس الخات رغبه ننجې لمن رامه هو ی را والله وتمه او پیلسي کاانه پېژ پی پمیر آې یيبدو واللهوتمه پېې واپلسول امسول قد مذا بل اوجد من پلسي کمارري کړي کمال کړی سري نوم دی و ی د نجم ډوډای لیمند اغه چا د پاره رامو چې قصو کی د غمن د ډوډای د دو یورا لې دلیکي کې خپلایت ماو ولایت ما په لفظی تم دي د لاس ورلونکې ورځ کې لاس پورې ورللو خو په برته یوه ته بولا ته وریا ځار لکی خوځا دا څنګه چلی و دا ک انه داروټای دا دو داسې دتب وای چې دا پو پیجو پمیراتی گویا آینه کې دنن نه دا آینه کیسه یبدو آینه کې دخکاري خپلایت مو پیجسی هی اینه کې بدن آینه کې شکیبا شکیبا بدن رړی کته رړی شي چې رړی راوالما رړی راوالما پداس داب دا او پلسو او فات شروع پای ډوډا نه درکې نو فات شروع پای روپې خود د ال أمس پرونه لري پرون اے کوپلسو ال أمس روپی دې روپې ال أمس ته الی کلمذا د سپتی کاشی پلي ا پورنه دا ولکاں د د روپای در کول <سؤال> دا د لکه پرونرض بل امس اوجددوین پرې د الله بنده د د پروونرض ااسه د پررضبراه شي خو د دو روپ ته نه میلاي چې د روپ نې لکهه تاریخ بالماروي پرونرض رایره پرې راي د چې پررض راي وي نه پررض بره شي دا د د خوګ روپای د د نه میلاوږي واپل سو هو قد ماذا بل امسو او جدوین پلسی ولگی دشمه ولگی دغنات زیو لگی ده ولی باذين لا تغذلوني ان هجوت طعامه خوفا على نفسي من الماكولي فمتى اكلت قتت فمتى اكلت قتلتوه من بخله ومتى قتلته قتلته بالمتقولي زريزه ګيروس ما شاء الله اي مته لا تاذلوني ما ما ملامتكوي ان حجرط طعامه کما د دی فلانی دا روړې پرې خود چې دا نخورمه خوفا علی نفسی من الماقولی وی د وږی د ییرې زمانہ په خپل ځان بانی من الماقولی د دی خلې شوی د وږی نه ولی په ټکو یې دست ووجدہ ودا کما روړای چې ماو خړه نو دا داسې ده لکه چې دای دا ما مړ کو د دی برابر برابر خلاص پر ناګی نه ما ب مړ کی لا taجلuni إنهاto تام خوfan ala naفsi من الم وfamata akal ت ق ت من بlihi وmata ق ت قtent فما اتاك قلت قتلته كلاج زدر دوده اخرى من بخل دي بده بخل وجهنا لاشلك دي ما اوجو ما شي من وجهنا ما متا قتلته كلاج ما دي اوجو نو قصاصن قتلته بالمقتول زبد دي وجهي شي وبدلكي وجهلكي كما نو خدارج ني اخرى ما شي لا تاز ni انinhaجر tu tu او فla naشي من ما pamata akalto katتلته هو min بخli وmata katلto کتلto